kehostasi ja mielestäsi. Lisätiedot ja lippuvaraukset osoitteessa paranemisen avain.fi. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa tajuudella 98,5 Vahanen, oli vankeina holon saaren, ja Vahanen kotimaa päästää sateenkaaren. kaaren, ja Vahanen niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat ei parta pahoille kasva. Tuosumi pojat maailmalla.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 Oh those can you see Da da da da da da Da da da da da Da da da da da And of the free And the home Of the brave Hyvää Ari Amerikan päivää täällä näin USA 2. päivän kunniattomuudeksi pidämme täällä nyt sitten amerikka Ja koska Suomi on kuulema Euroopan amerikkalaisin maa, soitetaan tässä amerikka pelkästään suomalaista musiikkia. Ja koska Amerikka on vapauden ja demokratian kehto, niin aiomme toteuttaa tässä tota, niin kansan tahtoa ja soittamalla lähinnä pelkästään ja ainoastaan teidän lähettämiä viisi ne, Eli laittakaa satboksiin toiveita tulemaan. Sen lisäksi te voitte haukkua tai kehua amerikkaa ja amerikkalaisia. Ja mä mä en kertoa, että mä oon vähän, en mä en välttämättä en mutta tää voi olla vähän en mä en mä en mä että mä en mä vaan mä, mä iski mä en mä en mä niin mä en niin, tota, niin, ja ja Mutta en mä en valita, en ja nyt pitää. Että, tota, nythän joku amerikan sotilas, joka ilmeisesti lähti puntikselle niin, ja jäi sitten sotavangiksi niin, tota, no, niin, ja, ja joutu, kuoli kuolista, kun yritettiin vapauttaa, niin ne, ihmiset kuvittelivat, että, että siinä on suuri sot sotasakeri, mutta se nyt paljastukin että se ilmeisesti käynyt näin, asianlaita. Niin siinä mielessä tämä on omistettu USA:n Frantille ja Vahaselle. ja Tai Kaleva ja Kaleva. Kotimaa väsää Bränsi niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat, ei varta pahoille kasvaa. Jo vähän on ollut vieraa sitten Paskiksessa, niin ensi viikolla tänne on lupautunut tulemaan Tuuli Hongisto, jonka idioimana tota, äh, laitettiin liikenteeseen toistain Paskin äänestys. <köhö> Voitte käydä tsekkaa sitä, sitä ja tota, ne, lu luetaan ensi viikolla sitten sinne tulleita ehdotuksia ja katsotaan, että sitten me nokitaamme Tuulin kanssa sitten toisemme, hän laittaa paska musiikkia, laittaa vielä paskeppa musiikkia sitten tähän Tuulin nokittaa mua. ja katsotaan ylipäätään, miten meidän käy siinä tapauksessa ja sen lisäksi tosiaankin luetaan noita, noin, okei, no mitäs nyt, nyt alkaa tullakin siis, jo ensimmäinen toive, on oli just laittamassa tuossa boikottia, koska koska siellä lauletaan englanniksi ja se on suomi, Suomen tota noin, niin toinen virallinen kieli, mutta ei nyt eritettykään ö, ö, kotimaassa päästetä enää. Tämähän suorataan erokkaasti, tietysti Kyllä, aivan ehdottomasti näin on. Ö, okei, nyt alkaa tulla. Nyt alkaa tulla. Can you get it up? No niin, no siinä, Mirkka, tulvin jo. Eli mä oletan, että tässä on tota, toi. Ö, Otetaan tuolta, haetaan tuota tuolta, tuolta, tässä löytyy biisi? Joo, mä veikkaan, että Suomen Paskinpäin kilpailun voittanut ähm, Space Tracker Chicks yhteyttä toivoa itse, itse o, tota, no, niin, omaa hittikappalettaan. Ja sitten pari kukauden kuluttua äh, tota, sitten uudestaan Studio 21. Ehkä tulevat sitä ennen vierailulle sitten kertomaan, miten heillä mennään, mutta koska... Englanti on kuitenkin suomen ah, la, la, la. yleisin kieli, mitä heistä puhuu... Vaikka äidinkieläisiin suomi, niin enemmän sitä englanninkielisiä lauseita tulee, niin otetaan tätä suomen ku kunniaksi. Suomen paskipäinen kilpailun voittaja Space Trucker Six ja Can you get it up? Miskohan tässä kappaleessa on kyse? Ooh, it's a big one. Yes, get it get even bigger? Is it gonna get even bigger? Is it gonna get even bigger? Is it gonna get even bigger? Is it gonna get even bigger? Is it gonna get even bigger? It's gonna, It's gonna get, get even big bigger. It's gonna get huge. <laughs> Can you get it up for me? Can you get it up for me? For me. No niin, tuossa oli pietä hakua, että mä kun laitoin tuon tosta soimaan, niin se ainoa viisi, mikä on löytyy täältä näin, niin, niin missä se olikaan noita toiveita? Tuossa on Viedolo Roosa väärinpäin soitettuna, laitetaapa soimaan. Odottakaa. No, odottakaa, odottakaa, odottakaa. No niin. Se mitä ei se suostu ei se suostu tekemään. <tuh>. Pitää, pitää laittaa se ensin alkuun. No Ja sitten kelata se loppuun. Odottakaa. Ja sitten ratkaista, selataa se, se. Joo, Jo, vieroa rottaa se lähtökulle. No No niin, nyt kun ei ole viedonloisa väärinpäin nopeutettuna. No, siinä oli viedonloisa väärinpäin nopeutettuna. Olkaa niin huonot. Ja jatketaan taas. Tässä näin odottakaapa. Joku laittoi jo tuonne jo viestiä, viestiä, viestiä. Tämä nyt, nyt on niin vaikeaa tässä näin, kun tämä nyt on niin pienellä toi. Voiko joku tulla kenties jeesaamaan mua että jos kuulee, kuulee siellä... Siellä jossain, kun mä pitäisi saada tämä täältä auki, <t Hobbit> mutta joku toi voi, että onko amerikkalaisen unelman perusteella mm -hmm. Chiikkiä. ja sieltä on tulossa mikrotukihenkilö, niin vitit sä avata mulle toi noin niin, että ne näkyy koko, koko täydellä sitten noin, kun sinä on silleen, <h trabajo> ei osannut, että tässä auttaa. Ei haittaa mitään, minä tässä pidän täs Tällä tässä lähetystä edelleenkin. Niin tuli viestiä tuossa jossain vaiheessa, että Chiikkon edustaja amerikkalaista unelmaa, niin etsitäänpäs täältä Chiikkiä sitten. Ja tämä on nyt vähän hankalaa, kun minä olen täällä yksin ja toivepiisiä pitää laittaa tulemaan. Mutta. Di di di di. Mä sain sen kuule ekaa kerralla, mutta mä laitoin soimaan sieltä, kuulepas niin sen koneelta biisin, niin se katosi eikä ka suostunut enää sitä laittamaan, mutta nyt se toimii siellä. Hienoa, kiitoksia. Noin. Anna mun se, mitä sä halusit muuta. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mutta täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiä. Anna mun säilyttää se voima mut sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät, tuo erikoisi ihmisiä, on yksi heistä, Anna jalat maassa silti pitää. pitää. Nuori tyylikäs ja varakas me sanoo, että mä räppään vaan naisista autosta raasta. se kysy, luuletko olevas James Bond, Sanoin en mä tiedä, mutta taisi sama meis on. Poito ta ta Amerikka on kusia. ikuinen. Ja mä lupaan. Ja te laittaa ja viestiä missä tota niin. Paikutelpaverkkolaisia tai Espatta kultaa perän jälkeen Kutsu kulta sormes kuka muuka vetää tälleen Juritit, lääkärit, tostorit, no Tää on katien on rojalle eikä mikään kottorishow se panoksia tuone lataa korottaa Vai koperon varvökel kuolemassa odottaa Rusetti suoraan rakasta elän reunalla Panna ja Julia samalla mennä keulalla Kaata vodka Marttiin, ei kaha Aston Marttiin Ei liikaa, momeet tummi vaan on valmis Joo, tässä tulee useampikin tsiikki toivo muistaakseni huoneen, Mulla on kiire elää vaikka huominen ei koskaan kuole Satan herän Maija, missä rulla ilan <mukkaan> et käytä tämässä maassamme eniten avarikasta tunnella vaarista, ellei keikkii. Aa, ei tuhoutu, ei tuhoutu. Aa, a, a, a, a, a, a, a, ja a, a, a, a, että a, on so niin a, et uh, yeah. just näin! Uje! a, a, a, a, a, Kysymys kenen 15 käyny kerran oli loistava siis Space Trucker Chicks Suomen paskimpäni kilpailuun. Heillä helaku tällä hetkellä jopa neljän 5 ohjelmisto. Peli meni kiitos siitä. Anna maailma ei riitä. ja s ja koolla ja koolla, Ai että, tämä on Amerikasta unelmaa. Soumi, Finland ja kaksosveellä just näin. Toivon että että meni. Tämä Suomessa on suosittu oikeasti. Kuka tähän näihin timantit ikuisia lyhykohdia oikeasti voi mitä, mikä tässä puhuttelee? No amerikkalaisuus tietenkin. Me ollaan kaikki amerikkalaisia, kun oikein silmiin katsotaan. Ei tuu poikkuu täällä koskaan. Oh! Niin ja mä lupaan kysyä aitona ja aina rohka koskaan. Tämä on tullut tästä tuli aikaisemmin. Tämä ei pysty useimmiten. Se, se otetaan sen asti, mutta kun mä oon täällä yssikseni tämän Hemmelvetin kipeen selkäni kanssa, niin tota, vähän kestää etsiä noita biisiä. Mikä tässä Syvälle pilluun sattuu? näin niin sekin biisi oli tullut herkka. Joo, sitä ei soitettu vähän aikaa. Ja Tomi laittoi viestin. Pojat paukuttelevat palleja vai puoliteliko ne palleja? Mutta you know what I mean, Toivottavasti, valitettavasti minä... minä. Hei, nyt lähtikö taas tuo sama biisi soimaan. Piti laittaa, että miksei, miksei toi lähe pyörii tuolta noin. cd loading. No nyt, nyt se. elää nyt, älä nyt, elää nyt levi siinä niin. da Kokeillaan suurestaan. Mm, mm, mm. Tää on kuin Amerikassakin tota. Omalla yrittäjärjestelmällä pärjätään täällä näin. Ei mikään no nyt, no jo. niin. Joo. Joo, nyt, joo. Boys will be boys. Break the balls. Bang the balls. Bang the balls. Ja On tosiaan tullut paljon pesuja ja ole pitkään tullut tiettyä tiettyjä paskisklassikoita, niin nyt tänään on siellä mahdollisuus. Ja varmaan ensi viikollakin, koska me tuulia Tuuli toistamme kanssa entistä toinen toista paskimmilla biisillä. Paula si täällä pidetään perinteiskiin, edelleen heittereille eri state face Ei vielä mitään hätää, ei tarve todistella. Oma valintaani voi tukkuta ja alkaa opiskella. Paula ulos, nyt tilille teotta räyttää tulos. Meillä on oikeasti vielä siistipää kun nyt se näyttää ulos. Ei se rahalla, se liittyy rakkauteen. Ja mä en oon nähnyt luomiaani kuukauteen. Vaikka me kätellään, niin sä et ole lähelläkään. ei meno, et voi suurin jo hävettää. Harrastelijat ei oo valmiin tunniin. Totisee kyynäamat niin maassa heti kun vähän ropisee Mut yllätysset kyllä sentään joillain navisee Rähinä ja pysyy, koipi hommis käsi rysyy Ei kiire saina ketäs pedei talliin Ei iso maailman malli, mut maailman isoimmat pallit Voi pojat on poikii, paukuttaa pallei Pojat on poikii, paukuttaa pallei Sveksti ei pannu pillei plussii, vaikkei oo jussi Niin mentäskö telta nukkumaan? Tai vetään kaffii ja pullii Tytö tykkää must, koska mulla on mahtava kultakello ja jos tää ei oo iso, niin kerro muka kenell Tai kerro mieluummin, kenellä on vitu isot kello. Ne on mun lempi jengi, ja mitä nuorempi Niin sitä huomaa väisempii Sun on vitun turha hillu Ja mä en tarvi mitään muuta, kuhan saisin pi. Eilen menin karkkikauppaan, ja kävin läpi Nyt poimit muaan bananeita. Apinoita nähtiin, ja Ja muut lähtivät jo pois. Ja on jo viikkoja, ja soitin numeroon 050. viisi nolla. Miten ikävää, miten ikävää sulla on. Tosi ikävää, tosi ikävää mulla on. Miten ikävää, miten ikävää sulla on. Tosi ikävää, tosi ikävää mulla on. Kunnellaanko tätä? Ja muut jo lähtivät. Ja minä jäin Radio Helsinkiin. Tossa oli joku ehtinyt, tuossa on tullut niin paljon toiveita niin on ehtinyt vaan heippasta tuolta noin. nyt se loppu niin on suori jemes että laito toive jemes tuossa oli sitten jemestä jemeksen ja minä olin tässä kiltti ja joku toivoi Hintzonen Party Project äh, korsoon, mutta hei no hitto pitä, no laitetaan korsoon. mä en tuli laittaa laittaa tuolta koska se on amerikkalaisempaa unelmaa mutta löytyyhän, löytyyhän tuota USA:sta kuitenkin New Jersey Öö, nykin vierestä, niin sehän on Suomen Helsingin vasti, tai, tai siis vasti, silloin tietenkin korso. Tässä nyt ei ole hirveästi amerikkalaisesta unelmasta kysymys. Tai sitten no, ei siinä mitä Kyllähän Korsossa nyt käppät maksaa enemmän. Varmaan saman verran kuin jossakin Tampereen keskustassa, puhumattakaan ja tosiaankin tässä demokratia puhuu. Jos te haluatte puhua tietyn kappaleen, minä sitten sen soitan, koska Amerikka on demokratian luottu maa. Jossain. Lippu Ja tuossa tuli viesti, että, että melko psykeellistä tämä Jemes Janne ja VM Jemes toimii. Kyllä näin ostuu. Mitä Jemes tämä on esiintynyt, oh, on tullut aikaisemmin. Miten ikävä niminen niin kappale. Omat oma luottamat että ei löydy kyllä levykaupoista. Jossain. Luvattu omaa. Minkä ikäinen Jemes on nykyään? olla 17. Tapasin Jemeksen Fajan yllättäen ja pyytämättä vuosi sitten ja kertoi, että Mopo laajelee, Mopo laajalee. Kättä lyö, Jossain. iloista on työ, Lähtees kulppua, kansas maljan jaat, puukahiljainen, hymni Tein. En tiennyt mitä hain, tuulet ja myrskyt koin. Rakkulat vain käsini söin, ilon kyyneleet, virtaa puhtaa veet, suuri syntyvyys, rauha ystävyys. Halo mennä. Korson. Järvelä viestin, koska Lydiskynydisa soittaa niin niin Suomen Lynerit, eli Pafera Pate. Kurson. Jos pillua saa niin lähden mukaan, taksilla Hervantaan. Mutta no, sitä ei löytynyt täältä näivolistaavasti. Niin jos pillua saa niin lähden mukaan, jos pillua saa, isoita mukaan, nyt ja pillo ja Hervantaa ja pyy siellä Hervantaa. Mutta ehkä tämä tävä sulle sitten. Ko on ollut niin lämme kesän. Nyt on Suomi on, Suomi on nyt, Etelä-Uusimaa on sitten kuin USA, Texas. On yli 20 astetta lämmin, tässä varmaan päälle 40. Kuka sukseni veit? Porkat myös yksin teit. Hei, missä on kumpi mon? Sekä tupakit. Eihän mulla vettää. Kuka verkkarit veit? Sorkat. Minä sanon, että voihan siellä sorkat. Minä huomasin, että mainosta pitää piti laittaa jo reilu viisi minuuttia sitten. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Yaseen Bey, aka Mouse Steff, rakastettu amerikkalainen näyttelijä, muusikko ja runoilija Mouse nähdään Flow'ssa perjantaina 8. elokuuta. Right right right Flow Festival Suvilahdessa right elokuun 8.-10. päivä.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 Big Shake! Suosittu klubilta nyt myös Radio Helsingissä. Rhythm and Bluesin erikoisohjelma, kuun kolmas lauantai, kello neljä. Levysoittimen ääressä Deijit Samsa Vilhunen ja Vesa Ylipelkonen. Radio Helsingin ja Pelagon ystävän fillari. Nyt myynnissä Radio Helsingin verkkokaupassa ja Pelagon myymälässä Helsingin kadulla.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 Kuuntelijat, olen juuri ja juuri yhyttänyt nopeaan haastatteluun suuren hesalaisen kirjakerhon iltajuhlan valmistelukomitean. Toimittaja Taru Torikka, 8.7. tiistaina kello 19 tavataan teurastamolla ketä? Osa tiedosta on vielä salaista, mutta sen voi paljastaa, että ainakin kulttimainetta nauttivat Diksadee saapuu keikalle. Kuulostaa villiltä. Millaisin varusteen kannattaa varautua tähän iltajuhlan viettoon? Suosittelemme perhoshaavia, kumisaappaita, muistikirjaa. Saapukaa siis tiistaina 8.7. kello 19 teurastamolle. Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja osoitteessa www.radiohelsinki.fi. Kirjaa ykäne! Kuuntelet Radio Helsinkiä. Joo, Hesaradio Radio jatkaa tällainenkin Pascalista. Nyt se iski, Heikkala, että vähän aikaisemmin. Jemessähän kuulostaa vähän vielä, että loputon drone taustalla ja se vähän päällä jotain epämääräistä laulaa Kyllä, kyllä. Ja mä olen sanonut, että se on niin kuin yhden miehen, just, White Stripes ja näin päin pois. Mutta Timo laittoi 24 yli 15, että miten olisi Varsovis-biisi hienon Amerikan kielen taidon näytteinen. Tässä on... Otetaan, ostetaan sylös. Ja... Amerikkani ja Amerikka, niin sehän niin yhteen kolla ja osaa. mitä tässä Evo Special sitten tässä lähiaikoina. Maillelu Poni-Masku siinä on tulossa. Ja Teivo laittoi niin viesti, ne ei tuu näillä biisillä. No ei kuule, ei, eipä, eipä, eipä, eipä kuule, eipä kuule, eipä kuule, eipä kuule. Amerikkassa kukaan saa koskaan kieltää yhtään, mitä ne on, niin puritanista porukkaa. varsomisesta, jossa joku sitä nyt tiedä. Isn't it amazing? Tässä on vielä huvittavaa, kun se laulaa Isn't, the, isn't it amazing? Kai se pitäisi lausua amazing, mutta kun amazing kuin amazing. Millie gets up. Isn't it amazing? It... Joo, amazing. Ureilkaa nyt teitäkin. Ureilu the... vähän takia päin. Noniin. No nyt tulee amazing. Amazing, amazing. Isn't it Joo, just noin. Globe life goes round and round and again and again all the time. Tiiu, tiiu. Tää on nyt niin järkkä, että nää on oikein voi. Aave laittoi viestin, kun tätä seuraa, niin miten Suomessa voi olla näin paljon paskoa No, koska Suomi on niin, Euroopan ja Amerikkalaisen maan, tietenkin sen takia. Ja Jarmokki laittoi viestin, sun on onko samanlaiset fantasit kuin mulla? Että oispa mullakin niin oma juuri kohdusta pullahtunut verinen ja, ja sekavan marka. It, It would be amazing. krato se sili, si le si le si kolektor aika amerikkalainen niin olisko mitä sitten kukaan kuitenkaan toivo niin mä on ottanut sen tänään näi ei löydy studiosta jori and again and again amazing amazing amazing amazing amazing amazing amazing Amazing on kyllä vuoden paski hitti, Kyllä, to, to, näin on, Mika. Tämä on muuten fakta. Alkuvuodesta löydettiin ja sitä on toisoitettu varmaan itse. Amazing. Amazing päivinkin laittoi viesti tähän Ei kylästy koskaan. Ja mä me sitten, käyttääkö englanninkielistä oikeasti noita outoja termejä hevosista vai onko ne vaan jo, jostain sanakirjasta napattu? Tätä mä joskus oon kysellyt ja kyllä siellä jotkut oli jotain ja jotkut ei ollut jotain ja näin päin pois. Ei nyt ruveta käymään sitä läpi. Sitten pidetään se heppaspessu, niin se otetaan tuota meidän Rinsa. Alvarinsa. Minnes tässä oli tullut? Joku oli toivonut. To Aresu Delfordikin toivotaan, katsotaan ehditäänkö. Säkkijärven polkka on toivottu useampaan otteeseen varmaankin saa samaisen henkilön. Oh, to, niin mulla ei ole mällä polkkaa täällä nyt mukana mutta sehän nyt voi vetää tästä lain. mitä se menee Ei nyt ty mitä ty ty ty Täti ti ti ti ti ti ihan mennyt, mutta sinne ti ti ti ti ti löytyy? Joku oli toivonut. ti ti ti ti on ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti koska sitten kun ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti <tittittiri> no niin, mutta kuitenkin, niin, joku oli toivonut tai ainakin parin otteeseen, mä nyt en löydä ihan sama varmaankin, että toivottiin vielä yön tuota, rakkausun lumivalkoista live-versiona, noustaas ylös. Noustas ylös! Pitkästä aikaa! Pitkästä, nyt pitää otetaan muutama kertaan toi. Miksi Lena ei merkitty? Me asuttiin vienollorossa päätöntä tota, näin päin päin päin. Oi nyt päälle. Noustas ylös. Ja semmoinen velikset onko elvikset. Maiteet? Sitä ei kukaan kuitenkaan toivo niin Jätin tonen no hitto. Tuolla se on ei ole mukana studissa. Ja otetaan vielä tuohon noin, että Jarmo on todennäköisesti että Satu Kostiainen kertoo itse YouTubessa, siis Satu Kostiainen ju, YouTubessa meisin biisistä. Tämä laulu on tarina Silverado, joo Silverado-nimisen Suomen äh, äh, hevosvarsan syntymästä. Suomitaan, että se on Amerikan hevosvarsa, mutta Silverado riittävästi amerikkaa, Amerikka on siinä niin. niin, nostais ylös. No stars jotenkin tota jotenkin No no no Hida, En no yes. nyt se meni Että to ore No En nyt mitään peruskurtti. No stars, yes. ei, vähä... no stars yes. Ah, Okay? No saucers! Hey, Mr. We gotta No, no, no, no, no, no. no. Mä noin, kun mä yritin vaikka en kukaan sanoi että no oli on koskee tohon noin niin se saman tien tota ni niin se ei kuulu yhtään mitään siksi mäpä nyt te tekemällä takavasta tulee hidastettuna tuolta noin Sorry no niin istutas alas Toki kaikki sanoit joku suomalainen on amerikaan se, se, se ja se ja se että on joku amerikaan se on suome se ja se joku joskus sanoi että joni sonic eli vielä että sonic cash tuo amerikan anssikela voi jumalauta autta sen kuka on kuka on amerikaan Olli Lindholm. Kertokaa mulle, kuka on Amerikan Olli Lindholm. Tai Läänää. Hän on, on oli joskus joku kauppa jo paise, Helsingissä, joka myi kauppoit Butsoja. Että siinä mielessä, tähän. tämä? Ylöspäin. Ja Let's get it up. Tuli heti ikävä pysyllä ja saanut rakkautta näin. Aina toivoi kyllä paljon, mutta saikin enemmän. Tuli poniovi, niin on sitten, toi Lana on ilmeisesti poniovi, po Amerikan Lana Amerikan on Ja Kiitos, on mahtavasta äkkiöiden polkasta. Mennekin nyt sinne sinne. Tittiri, tittiri, tittiri, tittiri, tittiri, tittiri, tittiri, tittiri, tittiri, tittiri, tittiri, niin joku toivoi tuosta yhtä biisiä meikäläisen tuotannosta, mutta se ei se ihan justi Mennään jättekään etsiin. Niin pienen hetken, ratkaus on lumivalkoinen, on uudas niin kuin hanki helvikuista. Amerikanlainen on still pretty red huokaliukko, mutta teiks on britti? Ja David Covedale on Amerikan Olli Lindholm, mutta David Covedalekin on britti? Axel Rosala Amerikanlainen, samanlainen tu tulinen punapäin, yeah. Sen rakkaus on toinen. Kuka mahtaa olla Amerikan tauski? No siinäpä vasta onkin. Olisiko se toi Tommy Lee Jones, kun se on kuitenkin saanut pahempi tullut sytteitä? Timotea Mikkonen on amerikkalainen, kun luokkaan amerikkalainen. Totta! Jori, toi unohtui. Älä olisi voinut uskoa Meatloaf sitten. Vai onko se Olli Lithon Meatloaf mieluummin? Charles on Amerikan taoskin. <laughs> Hän valvottuaan taitti vielä viestin kirjeeseen. Mutta joku toivoisi mutta siis niin se paskaustelta kappaletta nimeltään tuota, no, niin, Satams Weapons of Mass Destructions and Connections with Al-Qaeda and Other Terrorist Groups. Ja koska niitä joku aseta, eikä terrorisyhteyksiä ei ollut, niin sitä itse kappalettakaan. Se, se on olemassa, mutta se on pelkkää hiljaisuutta. Minä esitän nyt sen kappaleen teille. En Ensimmäisenä viikassa. Hyvät naisjärjat. Satams Weapons of Mass Destructions and Connections with Al-Qaeda and Other Terrorist Groups. Noi, Ole hyvä. Ja tänään kun tuo Hurrikanesi on toivettu. Niin valtas taas ja poikot esittävää Hurrikanesiä. Hurria, orja Merke. oli tässä amerikan rock. Tää on niin hurjaa, että poosit sit Merkele Perseeseen. Yeah, yeah, me Tuli Ai, nyt otetaan paskatta faktopuss No juu. Yeah. Jotketaan kuudella mäliin mä mainokset. Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella 100,1,5 eli taajuudella 98,5. Here is in Suvilahti, 12th and 13th as well as 19th 20th .20. of June. Saturday and Sunday at Kirkkatori market with DJ and live performances. Suvilahdenmarkkinat.fi. Opa opa. This Saturday, Club Balcon Fever presents Summer Vibes opening party with DJ Borzing at Soul B Terrace and Club, Fabianinkatu 37. More info: soulbeat.fi. Beatwave Festival tuo Helsingin Ambarin kuuman kitsunen labelin Pariisista 4. ja 5. heinäkuuta. Terassille tunnelmaa luovat ranskalaiset DJ:t Anorak ja Le Marquis. Ruotsalaiset Top Tok ja Oliver Nelson heittävät after Afterpartissa. Viikonlopussa suomalaisista mukana muun mm. muassa Tracto Livena, Disco Avengers, Tytti Uiui ja Handclaps and Fingersnaps DJ:t sekä VGGT Harmaa. Yhteistyössä Haineken ja Ranskan kulttuurikeskus. Lisätiedot www.ambar.p.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 Tullingshutlen avulla sinulla on aina sopivasti aikaa nauttia Tallinnan kulttuuritarjonnasta. Edille pääset kahdessa tunnissa. Tutustu kohdevinkkeihin ja valitse mieleisesi kuudesta päivittäisestä lähdöstä. Tallink.fi kautta Tallinna. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Kyllä, ja länää vetämässä hurikaneisia ja poikot yhteydessä kanssa. ennen mainoksia tähän kohtaan. Rockisolo, rockisolo. Tässä alkaa punakarvatkin kasvaa pikkuhiljaa. Kukaan Amerikan Fredrik kysytään. Reetu on Suomen Tom Jones, mutta toppa kylläkin britti. Niin, Amerikan Reetu. Se on varmaan joku kansalalaulaja. Kukaan Suomen Michael Jackson? Se on varmaan se noja, Eka on tota, Amerikan Turku. Sehän on ihan rannikolla. Olisiko sitten Los Angeles? Simo toivoo Ameri, tahdon suoraan Lattuva. Se on Amerikan herkkuva, Lattuva, Kaaliva. Se on Amerikan herkkuva. Pidetään pitää joskus lipparipesijari. Ottaa sakin aivan jotain molemmat vesiä. Suomen Michael Jackson on Antti Tuisko sillä erotuksella, että Antti ei ole vielä kuollut. No niin, ja sitten Antti toivottavasti sillä on samalla harrastuksia, mitä Michael Jacksonilla oli. Ähm, Länä ei ole toivottu vähän aikaa. Pitäisikö vähän poskupallon? Mä myöskään voi kunniaa. Noin toive, noimari pari toive, Jari ja minä. Ja katujaan, mm, kevätaikaan, kun maa alkaa Ja niin minä kävelen kohti merenrantaa, missä jäät alkaa lähteä. Ja aloille tilaa antaa. On ohi, taas kuljetaan päin. Kevät ja minä, mikä pari. Ja nimimerkki mä vaan toivoa, tota. Soitaan läähäntä tuli viesti! Tampere on Suomen Turku, on no niinpä tietysti. Ja Rotsyvat on Amerikan Rekinssa paitsi, se on skotti. Mutta niin, nyt mä löysisestä tätä, että on toivokuvaiset toivottua kappale on hukassa, niin Amerikkaan yrittäjäisyydet, yksityisyrittäisyyttä ylipäätään yrittäjäisyyden. maani. Laitetaan. Laitetaan kaikille duunarelle, ei, ei duunarelle, vaan tålane, no niin yksityisyrittäjille, että on niin laittanut firman pystöön ja menestynyt niin kuin Rami, rami, rami, rami, ramireen on raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, rami, rehti suomalainen mies on. Rami, rami, rami, ramireen on raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, ramireen. Pumppaa, piikkaa, naulaa lyö, näin se hoitu se miehen työ. uutta tai hinkkaan entistä vehkeet vuokra, Rami rentistä komiat on, ja nehän ei laukee, tästä se uraputki aukee. Saksilava päällä helppo on sutia, naula pyssystä lentää kutia. sirkelit soi ja telinet notkuu, Ramissa on tehoa ja pois. Rami, rami, rami, rami, rami, rami. Siis sulla tuli viesti, soita No niin minä, sitten soitan. Mä avutetaan toi alku tosta nopeasti pois, kun se kestää min minuutin tuo intro ja no nyt ruvetaan rokkaan, no niin, odotetaan. Nyt, nyt vasta rokataankin, nyt nimittäin, nyt rokataan Poikot, tässä tuli poikot spessus Ehkä se on Suomen amerikkalaisen bändi oli, oli, oli, oli, oli. ei oo enää onneksi olemassa Siksi katona, so, jos soin Amerikan taloyhtiön lipus alkoi. Niinpä hieman mahti vaan, mutta oletne on suomalainen yhtä, koska Suomen amerikkalaisissa ma maailmasi. Niin yeah, yeah, yeah, yeah. Tai Euroopassa josta pelkästään suomasta kuvia tässä. Tow! Pau, pau, pau, pau, Ja koska viikulin saämpasta, kun Amerikkaan kuuluukin, niin viedäänpä taas tietysti maailmalle. Jumala be trust! Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien Anttialle. Tähän Jeesukseen sopii hyvin vien, mormonille. Mormonit tuo Jeesuksen Suomeen. Kiitoksia. Mormon Jeesus Jeesuksen vien Suomeen, Jeesuksen vien USAsta. Jeesuksen vien maailmalle, hän on puolueessa Tuo kansa joku. Amerikkalaiset. Yes, tuli Helsinki City Ramiren pois, kyllä näin. sika duo toivotaan, valitettavasti ei löydy. Sotitaan duo hyvinkään, spesissä se on tulossa joskus syyskuussa. Hyvät naiset herrat, hyvät naiset herrat, mikä on amerikkalaisista? Juomaa, sotiti Coca-Cola. Mikä on amerikkalaisista saapuskaan? No se on tietenkin hamburilainen. Kun kulmilla kohdataan, sen aina mä saan. Kun sanot sä, hei, nyt olisi okei, okay, yes. hei. Es ja let's go in Es on safgas sen my to begin Es Pahkala tulee tänne paikan päälle, ilmeisesti on tulossa. Kato, niin kato, kato, kato, kato. minulta loppuu pikkuhiljaa lähetys. Kysymys tuosta tuli, että, että lähteekö Ari dtb dt, DT päälle, ehkä, ehkä, ehkä, ja missä on, missä, missä on Suomen paipullu no, se on tietenkin maalla länä vanha kunnon liekki, tukka. No, no nouseeko Ari? Can you get it up? no, en mä nyt, pitäisikö vielä yksi laittaa, kertaalle laittaa soimaan? No laitetaan nyt vielä kertaleen soimaan tosta noin. La, la, la, la, la, la, la.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 Joo, eikä että mä tässä, Riita. Seuraavaksi alueeksi pahkalla. Ja pahkiksella on muuten, onko se viide, viide, tulee roskille raportti? Ilkka Mattila kertoo muun muassa, miten rollerit vetivät siellä niin viime yönä tai No niin, eikä se ole tässä näin. varsoviis 5 kunniaksi, hyvät naiset, herrat. Se ei ole varsa, se on orava. Ensi viikkoon, siis Stadi Paskin äh, lähetys. Ei valita vielä Stadi mutta käydään sitä läpi äh, skabaa ja tuulihongistoon paikan päälle. Ja soitetaan mahdollisimman paskoja musiikkia. Mä muistin puhuttiin, että tää seuraakin biisi voi ehkä soida siellä. Ei oo soitettu vähän aikaa tänään, Nyt se tulee pitkästä aikaa, vaan klassikko. Se on nimeltään... Kuorava se Hyvä Kuka talven harmaa takki? Tupsu korvan Istui hetken päällä penkiin. Nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä?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 Kuka tammen terho arte kätki luokse polun kaartee. Mutta huomenna jo miettii, minne terhot tulikaan. Kuka kaarna laivan häntä pörrö purjenansa, Lammen yli purjettikin, vaikkei kukaan uskonut. Orava se on, orava se on, orava se on, vastustamaton. Kuka seuraa saaren tiellä? Kuka pysäyttää sut siellä? Kuka katsoo kysyvästi? Kuin lahjaa suuta odottaa. Kuka naksutteree puussa, kuusen kävyn ranka sussa, Sitten hypähtääkin siitä sataan uuteen seikkailuun. Orava se on. Orava se on. Orava se on. Vastustamaton, tu sta matou Porra on Porra on Orava se on